Bon dia a tothom, un any més ens trobem aquí per a parlar de les ordenances fiscals municipals amb aquest eh, increïblement difícil equilibri eh, que ni el Houdini d'aconseguir eh, fer moltes coses amb recursos molt limitats. El fet és que les ordenances és el que ens donarien l'oportunitat de poder incrementar el nivell de prestació de serveis en la mesura en què s'incrementen els ingressos de l'Ajuntament. Però, evidentment, això xoca amb la necessitat i amb el fet de que els ciutadans en aquests moments no tenen els recursos que havien gaudit en altres èpoques i, per tant, l'Ajuntament, com qualsevol altre, ha d'autolimitar-se amb la captació d'ingressos Eh, i per tant amb eh, un hipotètic increment de les ordenances i el que ha de fer és lluitar per aconseguir una contenció amb la despesa que li permeti dedicar aquells recursos amb els que s'estalvia, dedicar-los a altres activitats eh, o derivar-los en altres àrees de prestació de serveis com ara eh, clarament l'acció social per part de l'Ajuntament que és probablement una de les més bàsiques i fonamentals de les que estem abordant. Amb aquests criteris hem treballat amb les ordenances fiscals per a l'any 2014 i hem introduït algunes bonificacions francament rellevants. Com veieu aquí tenim l'impost d'activitats econòmiques i l'impost de béns immobles, tots dos amb una bonificació del 95%, en activitats econòmiques declarades d'especial interès o d'utilitat municipal que fomentin l'ocupació amb el sentit de generar activitat econòmica, que és el que ens interessa, perquè en la mesura en què generem activitat econòmica s'incrementen els ingressos dels particulars però també els de les administracions i en particular els de l'Ajuntament. Per a es pugui donar aquesta circumstància, per a puguem concedir aquesta bonificació, i tenen que concorre circumstàncies culturals, històrico-artístiques o socials. I com a socials ja entenem que la bonificació de l'IBI la podrem aplicar a vivendes destinades a ús social. I amb això ens en referim, que qualsevol particular, qualsevol eh, agència, qualsevol societat que posi a disposició de l'Ajuntament les vivendes per a poder-les destinar a ús social, amb els eh, requisits i amb les condicions que establirem, gaudirà d'aquesta bonificació del 95% amb a l'IBI. Amb això, evidentment, el que estem és facilitant a totes aquelles persones i eh, societats que en aquests moments tenen vivendes en el mercat i que no els hi estan traient eh, utilitat per aquí, i, en canvi, tenen un cost per a ells, poder-les dedicar en aquesta activitat d'ús social que permetirà que l'Ajuntament gaudeixi d'aquest fons de vivendes per poder-les adjudicar a persones amb dificultats i que al propietari no li resulti, no li costi des del punt de vista impositiu i perquè obtindrà aquesta bonificació del 95%. En tema de taxes hi introduïm les següents modificacions. Un 35% de reducció en llicències d'activitats, per aquí, per a nous emprenedors, sempre amb aquests dos grans conceptes bàsics, acció social per una banda i fomentant l'emprenedoria per l'altra. Nous emprenedors que creïn un mínim de dos llocs de treball i els mantinguin durant tres anys, però aquesta reducció l'obtindrien ja des del primer moment es comprometen a mantindre aquests llocs de treball durant aquests 3 anys, un 35% amb la llicència d'activitats. El 100% de reducció, és a dir, no pagaran res en l'ús d'instal·lacions esportives les persones amb risc d'exclusió social i els clubs esportius figuerencs. Per tant, gratuïtat per les persones que estiguin amb risc d'exclusió social amb l'ús de les instal·lacions esportives i per els clubs esportius figuerencs un 25% de bonificació amb el compostatge casolà. El servei de recollida de sòlids urbans, el que té bastanta lògica, que se li bonifiqui en aquelles persones que estan fent compostatge casolà. Perquè? què? Pues perquè aquells residus evidentment no segueixen el circuit, no van en el camió que recull aquest, aquests residus i per tant s'aplica aquesta bonificació un 100% de reducció a les assistències a la llar d'infants també en persones amb risc d'exclusió social. per tant, gratuïtat total per a aquestes persones que tenen aquest risc d'exclusió social. I per últim, s'ha reduït per a tothom aquells que engaudeixin, aquells que hi concursin, a les utilitzacions dels horts municipals. Molt bé. En Aquí fem una miqueta d'anàlisis de com l'Ajuntament està fent aquest esforç per a millorar el resultat pressupostari. Els ingressos menys les despeses eh, de l'Ajuntament, com a tothom, et dona un resultat que en exercicis anteriors no havia estat satisfactori, però que el 2012, fent aquesta política de contenció de la despesa, vam aconseguir ja treure el positiu, eh, amb més de 6 milions d'euros vam tindre resultat pressupostari positiu i estalvi net, eh, que és una altra magnitud, de qualcom més de 3.300.000 euros. També positiu. Per tant, aquesta política de contenció ens ha donat molt bon resultat, però hem de tindre en compte que eh, bueno, anar gratant i anar millorant eh, significa que hi ha un moment en el què ja toques os eh, i que per tant no pots anar sempre amb la mateixa direcció, sinó que tens que obtindre alguns ingressos per a poder destinar aquelles activitats que realment siguin d'interès municipal o d'interès social. Contenim les despeses i els ingressos en aquí encaras al el 2014 els arrebaixem. I aquesta és una magnitud que ara us demostraré que és efectivament d'aquesta manera. Obtindrem menys ingressos. En l'any 2014, que no pas en el 2013, en tant en que, eh, el, com veurem en l'anàlisi que farem en la següent eh, d'això, les despeses s'incrementen totes. Bueno, fent primer... D'acord, molt bé, així. El pressupost del despesa del 2014, les despeses del 2013, les tindran que incrementar amb l'IPC del 2014, és a dir, al llarg, de l'any 2014, les factures que arriben a l'Ajuntament, com a vosaltres, us arribaran amb l'increment de preus que aniran aplicant els proveïdors. I aquesta és una dada que eh, avui em penso que sentiu tots, eh, la llum, el 3,2% s'incrementa per al mes que veia, l'Ajuntament ho pagarà així. Per tant, la factura de la llum per l'Ajuntament s'incrementarà un 3,2%, d'acord? i per tant el pressupost de despeses del 2014, en aquest apartat ja només de la llum, un 3,2% superior. En canvi, el pressupost d'ingressos tenim diferents opcions. Una és aplicar l'IPC del 2013, que és 1,7%. és la meitat del que ja ens apujarà la llum en el 2014 però és que a més aquest increment de 1,7 no l'aplicarem sobre el total dels ingressos de l'Ajuntament sinó només sobre una part dels impostos i taxes i preus públics. El resultat que ens dona de fer aquesta diferència entre el pressupost de despesa del 2014 incrementat eh, un 1,7 només i en restant-li els ingressos de l'Ajuntament ha surt un dèficit, és a dir ingressarem menys 700.000 euros en el 2014. 700.000 euros de menys, però amb l'opció 2, que seria una congelació de les ordenances fiscals, el resultat seria que ingressaríem 1.200.000 euros menys, per tant, que hauríem de, de treure de serveis o d'activitats municipals. Per tant, l'opció que hem triat ha estat la d'aplicar l'IPC, aquest de l'1,7%, en alguns impostos i taxes municipals. El per de les ordenances del 2014 és abundar amb això que estàvem comentant. Eh, necessitat d'incrementar alguns impostos i taxes amb aquest IPC de l'1,7 per incrementar en part els ingressos municipals i això ens ha de garantir juntament amb la contenció de la despesa que fem per l'altra banda el poder continuar prestant els serveis que en aquests moments estem ja eh, prestant des de eh, l'Ajuntament o l'altre, evidentment, seria retallar i no volem eh, retallar la prestació de serveis municipals. En aquests darrers exercicis haureu pogut veure que des de l'Ajuntament s'ha seguit aquesta política de contenció i no la de retallada dels serveis. Hem mantingut els serveis. No són i no es eh, poden incrementar la prestació d'aquests serveis en la mesura en què qualsevol bon administrador voldria fer-ho per aquesta necessitat de mantenir l'equilibri entre ingressos i despeses, però s'han mantingut el nivell de prestació de serveis. I aquest és un compromís de bona gestió de l'agenda la pública i d'un pressupost equilibrat. I moltes gràcies. Preguntes? Um, pugem... El, eh, no, no, no s'incrementen més ben dit a l'impost municipal de circulació de vehicles, al IAE i eh era l'altra? La plusvalò, efectivament, eh? Com a impostos no s'incrementen aquestes, aquestes tres figures, plusvalò, plusvalò, impost de vehicles i activitats econòmiques. Les, amb un màxim de l'1,7% eh, que, repeteixo, està eh, en aquests moments just a la meitat del que serà la puja previsible en l'any 2014 dels preus eh, que repercutiran en qualsevol de nosaltres o en la pròpia administració. Per tant, haurem de fer una tasca eh, continuada, mantenir aquesta tasca de contenir la despesa i aconseguir eh, prestar els mateixos serveis amb menys diners, eh, perquè seran els que rebarem en realitat, menys diners. Quant quan es van interessar en impostos i taxes? Per això de 30 euros més, per quant es van interessar els taxes? De... Entre impostos i taxes, el 65% del pressupost, amb un pressupost de 45 milions d'euros, Tu mateix ja fes el càlcul, 30 i escaig milions són els que ingressem entre impostos i taxes municipals. La resta són aportacions que ens arriben des de la Fons Nacional de Cooperació Municipal, etc. És interessant i crec que que és una idea bàsica, el fet de que d'una banda intentem promoure activitat econòmica perquè es generin ingressos. I això des de promoció econòmica, que és la part més agradable de les regidories que, que porto, i treballem constantment. Ahí vam tindre aquelles sessions de jornades empresarials a l'escola d'hostaleria, Eh, en què més d'una xeixantena de persones, empresaris, empresàries, emprenedors que tenen ganes de fer activitat, van vindre i eh, se'ls va explicar i van aportar ells el que són i posar en comú aquesta, aquest treball eh, que fa que puguem presumir en aquests moments de que hi ha una enorme activitat en aquest sector, en aquest segment, i que... Eh, transmetem aquella idea de que Figueres és quelcom important, tenim actius molt importants, però Figueres no s'entén sense l'Empordà. I això ens diferencia d'altres ciutats i ens permet treballar en aquest sentit, en explicar arreu que quan vens aquí a Figueres pots gaudir d'actius tan importants com són tot el que és l'abadia, com els cadaqués, com és l'enologia, com és la gastronomia, el patrimoni, el paisatge, l'esport. Però bonifiquem per tant aquestes activitats en aquests emprenedors perquè puguin eh, amb menys dificultats iniciar noves activitats. Amb, eh, amb incidència amb una figura eh, que s'està posant en marxa en aquests moments. En eh, Aquí Figueres hi ha eh, bastantes empreses diria, de les quals en coneixem personalment eh, bastantes també que arriben al final de la seva vida en tant en quant els eh, que les gestionen arriben a l'edat de jubilació i no tenen una continuïtat. No hi ha el fill, la filla, aquell familiar que vulgui continuar-ho. Per tant, s'ha posat en marxa un programa que se'n diu Reempresa, que és posar en contacte eh, a aquests eh, empresaris amb emprenedors que tenen la idea de posar en marxa un negoci, però la dificultat de posar un negoci eh, de principi té un risc de mort molt elevat, de l'ordre de dos vegades superior, tres vegades superior a aquelles empreses que ja tenen una vida que aba molts anys i perquè tenen una experiència. Per tant, posant en contacte amb aquests empreneorss, amb aquells empresaris, tractem de promoure la continuïtat d'aquells negocis. I això està tenint un èxit notable. Eh? i, eh, repeteixo, per tant, és una de les eines de treball interessant eh, per a poder-ho posar en marxa i per a poder-hi treballar. I, eh, juntament amb aquestes bonificacions, eh, pretenem que aquest sigui un dels dos factors importants. L'altre és aquest de l'acció social. Aquells recursos que puguem estalviar, que puguem eh, detreure del pressupost municipal, dedicar-los a acció social, aconseguir que eh, la gent pateixi el mínim possible eh, perquè tots la patim, els efectes d'aquesta crisi i per això evidentment necessitem recursos com aquells 150.000 euros que vam crear aquella, aquell fons en el pressupost del 2013, que el compromís en el 2014 és incrementar inclús aquesta partida, per tant, mm, bé, hem de generar els ingressos o eh, distreure'ls d'alguna altra partida per a poder-los aportar amb aquestes persones. Més? El sí. tema de la reducció de l'import sobre l'orgànica, com queda l'estructura? Aquesta és una proposta que eh, ens ve i l'hem treballada en Medi Ambient. Llavors, Medi Ambient té eh, clitxats eh, i registrats els que estan fent compostatge casolà, i per tant es tindrà que fer un seguiment eh, periòdic d'aquestes persones i per mantenir la reducció hauran de eh, demostrar que continuen fent el compostatge casolà. Per tant és una feina purament administrativa de control de que es continua fent la feina aquesta i que la mosca americana, quina és aquesta que ara ja està, la, la mosca asiàtica, aquesta, eh? bueno, que no es menja els cucs i que per tant es pot continuar fent el compostatge. Eh? I no i És una mosca que toca la nansa perquè provoca unes condicions en el compostatge que fa que els cucs quedin sense aliment i es morin i per tant ja resulta que no es pot continuar amb el compostatge. Haurem de fer alguna acció en aquest sentit per poder continuar aplicant la, la reducció. Sí? Doncs pues moltes gràcies.